ומוצא אני מר ממוות את האישה, אשר היא מצודים וחרמים ליבה, אסורים ידיה. טוב לפני האלוהים, ימלט ממנה, וחוטא יילכת בה. ראה זה מצאתי, אמרה קהלת, אחת לאחת למצוא חשבון.